Ya empezamos con los ruiditos Es que a mí me gustan Se supone que esto iba a ser una cuña promocional de un programa de Soul y Ritman Blues Bueno, pero ya que estamos aquí... Jesús, qué paciencia Zamzam, zam, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde. A pesar de todo, un programa de Soul y Rima Plus. París, migdia. En un autobús de la línia S, a una hora punta. Puja un jove amb un barret estrafolari. Es cridassa un viatger que li clava pentes i tot seguit se'n va a seure. Davant de l'estació de Saint-Lazare, dues hores més tard, el mateix individu en parla amb un company, que li aconsella de pujar-se al botó superior per tancar-se l'escot. Negativitats. No era ni un vaixell ni un avió, sinó un mitjà de transport terrestre. No era ni al matí ni al vespre, sinó al migdia. No era ni un bebé ni un vell, sinó un home jove. No era ni una cinta ni un cordí, sinó el galó trenat. No era ni una processó ni una batussa, sinó una empenta. No era ni un amable ni un morri, sinó un rabiós. No era ni una veritat ni una mentida, sinó un pretext. No era ni un dret ni un gestent, sinó un volent seure. Gastronòmic. Després d'una espera que em tenia fregit, sota un sol a la brasa, vaig acabar pujant en un autobús pistatxo on formiguejaven els clients com els clucs, com els cucs en un formatge ranci. En aquella olla de cargols, vaig fixar-me en un fideu amb un coll més llarg que un dia sense pa i amb un tortell al cap envoltat per una mena de filet. El lluç aquell surt de fogor perquè una mena de neula, que es va quedar feta en flam, es feia un tip de torrar-li les llesques. Però, ràpidament, va deixar de dir-li peus de porc i es va fondre en un moll que havia quedat desocupat. De tornada, estava païnt a l'autobús quan, davant el bufet de l'estació de Saint Lazare, vaig tornar a veure el meu Tastaulletes amb un somí a truites que ficava cullerada en la manera com anàvem a nit. L'altre es va quedar com un plat de faves. Esquimals! Ey! Yetis! Hey! Dinots de neu! Hey! Tintins al Tíbet! Ey! Benvinguts al que abans de dir-li Sibariana 2012 o onada de fred extrem, fèiem servir simplement una paraula més simple, hivern. Nosaltres aquí no parem i, com ja és costum, després d'aquest principi literari avui narrat pel Joan Santís, àlies l'enamorat de les estrelles, i per Cesc Morell, que té un bon dia avui perquè no s'ha pogut dutxar, que se li han les canyeries i perquè se li ha esparillat la moto, comença l'espai radiofònic més en broma que Federico Trillo com ambaixador d'Espanya als Estats Units. Comença a les dues del migdia a la sintonia de ràdio Ciutat Vella 100.5 FM el Tandem Club! Bé, bé, us hem llegit aquest principi que ens hem llegit el Cesc i jo. Mm -hmm. eh, mira, exercicis d'estil de Raimond Queno, doncs, publicats per la primera vegada l'any 1947. Eh, un llibre on explica la mateixa historieta, la mateixa conte breu, 99 vegades de 99 maneres diferents, el Raimond Queno. I bé, doncs l'hem volgut com fer com 3 tastos, mm -hmm. perquè calgui per vosaltres, no? Bé, avui tenim un programa... Una mica mogudet, no, Joan? Mogudet, mogudet, jo. Perquè tenim, bueno, us presentem ja, donem ja la benvinguda a l'Anna Polo. Hola, per dir què tal, com estàs, Anna? Hola, bon dia, molt bé. Molt bé. Bueno, futura periodista, estudia periodisme a Exacte, parlarem amb ella sobre el món del periodisme, com veu el món actual, fred, humit aquests dies, però... Yeah, <laughs> però bé, parlarem amb ella de tot això, i recomencem, si us sembla, com sempre, Joan, amb l'agenda. Exacte. Doncs. No, primo, la, la... la cançó, perquè avui tenim una cançó, una cançó molt sí, sí. especial. Recordem que us vam demanar que portéssiu o cantígeu essiu les cançons amb les quals havia aconseguit o volia aconseguir lligar-vos al vostre amor platònic en una pista de ball o en festa d'amics o bé sabeu. I la sí, guanyadora sí. és Com no podia ser capa de caltra manera. És quina és Joan. Només ho faig per tu. La cançó del mític grup Català Rock, eh, de Rock Català Sau. Um, és una cançó especial que li dedico al Joan Santís que és, és una cançó inèdita gravada acústicament als Estudis de Ràdio Barcelona l'any 96 Hòstic. Si us sembla, sentim la, la... Només ho faig per tu amb el Carles Sabat i Pep Sala doncs, enamorant mm -hmm. aquells temps ah, Em sembla que només l'ha votat el Joan Ferran aquesta, o no? Ah, no. L'hi ha hagut molts fidels adeptes sí, a... Sí. a la droga que sau Sentim-la Estic aquí, només ho faig per a tu. Ara que tinc aquí al meu davant, només ho faig per a tu. Ara que estàs aquí al meu costat, només ho faig per a tu. Que m'escoltes callada en silenci, ho faig per tu. Ara que estàs aquí el meu davant, o més ho faig per tu. Escoltes, que m'escoltes, que m'escoltes, només ho faig per tu. Boníssim punt, sí, la punta, sea, la eh? La seva veu és un, un pèl millor, no? Saps, no. no. pues, tio, joder, tio. Ara comentàvem, no, que és increïble la veu que té aquest, aquest home en, en directe. O sigui... Bueno. Sí, sí. Bé, si us sembla, passem, passem a l'agenda. Al... La la sí, sí. eh, bé, avui us portem una agenda doncs, combinada, però gens alcohòlica, i és que la nostra gent té un, una filosofia especial, no? És l'agenda d'aquells que no fan servir l'agenda, aquells que us agrada doncs, no us agrada planificar les coses, i, i que viuen doncs, el moment, doncs Carpe Diem, no? mm -hmm. la vida del moment. I ens Aprofitem a, doncs, eh, el moment, nois i noies, feu de, doncs, de la vostra vida un, una experiència extraordinària, com diu el, el professor Keating del de Club de les Petres <laughs> I, doncs, perquè la vostra vida estigui plena de moments apasionants, feliços, d'orgasme aquí us portem doncs, aquelles activitats que creiem que, que, que es faran viure doncs, la vida al límit o, o si més no, doncs, enriquir-vos i comencem doncs, amb teatre i comencem amb, amb el Mercader de Venècia eh, obres doncs, que es va estrenar re ahir, em sembla perquè jo vaig, vaig tindre el privilegi d'anar al l'Avastat General perquè bé, mm -hmm. la Marta Domingo va ser professora meva l'any passat i surt en aquesta obra. Veu una obra que, doncs, que és amor, passió i diners, una mica com els tres, els, els tres adjectius que li podíem calificar a aquesta obra. Eh, com passa sovint amb, amb les obres de William Shakespeare, doncs res no, no és ben bé el, el que sembla doncs a primera vista. No? I bé, trobem la famosa comèdia doncs, retarda la societat doncs, moguda pels diners i i s'han s'endeuta doncs, inconscientment i on es veuen a tall de metàfora doncs, reflectits els tics que avui dia ens, ens, ens, ens, ens trobem a, a, a, ens han enfocat en la crisi actual bé, surt eh, un munt d'actors famosos com l'Àlex Casanovas el Roger Coma eh, bé, la, la Marta Domingo el Ramon Madaul, etc. i bé, i una cosa que estava com fent la crítica i vaig pensar, calla, qui millor que el director que ens expliqui l'obra? Llavors tenim un petit fragment del Rafael Duran. escoltem-lo i aviam què ens diu Afegir només del que ha dit ell, del que parla de temes d'avui en dia sobretot de l'endeutament itali. és veritat que tot això, és a dir, jo ho, ho traspasso l'actualitat, per tant serà un altre xespe fet eh, avui en dia amb l'estètica eh, visual, diguéssim, el, tot seria la, la qüestió també eh, audiovisual o auditiva i la referència més concreta aquest, que, que he agafat per, per que estem treballant, perquè en aquest moment encara estem treballant en el projecte és Nova York i bàsicament Wall Street, és referència dir eh? l'argument de Shakespeare és l'argument. Però sí que allà es cau tot, d'allà va començar la crisi econòmica, allà els banquès fan el que volen i tots els negocis del món, diguem se centren en aquell lloc. I també a part, també hi ha un gran col·lectiu que és el col·lectiu jueu, que és un lobby fort econòmic, com tots sabem. Per tant, les referències d'aquest mercader seran així, hm? Eh? Uh, ja ha dit que la traducció és del Joan Sallent, que ha fet una traducció esplèndida evidentment agraeixo al Sergi poder fer aquest espectacle que em fa molta il·lusió, francament fer un xéspir uh, i també afegir uh, sembla que teniu que has dit Sergi que teniu el repartiment ja aquí en el dossier, per tant Bé, bé, un reguitzell d'actorassos no? doncs que, que formen i conformen aquest Shakespeare amb un look inspirat, com diu el, el, el director doncs, a, del món dels bròkers financers i, doncs, convertint els canals de Venècia on passa la trama amb els carrerons del Wall Street eh, nova Yorkers, i orquès doncs, i on es viu a flor, a flor de pell doncs, tots aquests em, embúlics entre els diners, l'amor i, i la passió La recomano molt perquè realment és una de les millors obres hi ha un actor, un actor eh, que real, no sé, no, no tinc el nom aquí, però el que realment és, és, és excepcional després, us, una altra obra una altra obra eh, és la dels baixos fons que també es fa al TNC, però a la, a la sala petita, i quan agiteu al TNC, assegureu-vos a banda de l'entrada de portar doncs, la bossa té 10 perquè ah, eh, Carme eh, portar se doncs trasllada com l'obra en, en un metro, en un vagó de metro i és un parla, una obra que, doncs, que, que parla d'aquesta doncs, eh, com diu la frase doncs, Gorki que és l'autor parla de, de les classes més desfavorides de la Rússia doncs, del Sariana dels Sars no? i això ho contraposa també com, com el mercat de Venècia a l'actualitat un, una actualitat on, on qualsevol de nosaltres eh, té possibilitats de convertir-se un moment o altre en un indigent i, i, i doncs perdre la feina, perdre el sou i anar a viure als baixos fons que és on relata aquesta obra eh, Seguim amb concerts sí. Recom Recomanem el, te el tema del fet d'anar al teatre ja sé que és més de 5 euros que és la, la filosofia que tenim per a la nostra agenda però bé, aquestes dues propostes s'ho valen eh, Seguim amb, amb concerts un, és un concert sessió xerrada Sí, no tenim sé, un concert de SFDK Rock Pop el divendres 3 de febrer a les avui, 7 sí. a, a, és avui, sí, sí a l'AFNAC a l'AFNAC d'aquí de Catalunya de, després te portem unes xerrades que de cop mm -hmm. i volta d'un doncs, llibre de, bé, que presenta el llibre l'Argelia Julià eh, a, la, a la Casa del Llibre eh, a l'Eixample i és totalment grat, gratuït també la i per últim eh, bé, tenim també cuenta una mujer des d'una de isla, contes. Sí, contes. És un conte. És un, un raguí de contes. Al jazz Club. aquí És aquí, Ciutat Vella, uh -huh. no? Si no m'equivoco. Uh -huh. Molt bé. I bé, és de teatre i dans. Això val 6 euros, per tant, es passa dels 5 euros que diem, però bueno, és assequible. Hem... Sí. I després, com un altre punt de teatre, que avui estem molt teatreros, és el delicades, de les teatre que, que estan com al poliorama, i realment és... és, és aneu a veure'l perquè és un espectacle doncs, escrit i dirigit per Alfredo Sanzol, amb el qual doncs, ja va triomfar en el grec de l'any 2010 i són doncs 18 esquetjos ambientats en, en el temps, en una generació doncs, de l'àvia, de de Sant l'autor que tenia doncs, un, tot un futur per endavant, històries doncs, divertides per, per explicar i que emocionen i una, realment un, una cosa molt, molt maca d'anar a veure i així acabem l'agenda o sigui que esperem que us hagi apuntat a la gent que no teniu i i passem, si voleu, al m'ha agradat, no m'ha agradat. M'ha agradat! El malgratt no d'avui començo jo, eh, com ja comença a ser costum. i quan som el malgradat, dient que hi ha ja marat molt una iniciativa d'un grup de ciutadans bosnians de la regió balcànica de Bòsnia que, després de patir una cruel i sanguinària guerra contra els seus veïns serbis, recordem a la Guerra dels Balcans dels anys 90, uh -huh. s'han organitzat per salvar antigues famílies enemigues sèrbies que, passen, que estan passant per problemes de diners. Els polítics i militars els van ficar en una absurda guerra genocida però les persones se n'han adonat que per sobre de tot són persones i els pobres són pobres uh -huh. són pobres i mereixen solidaritat tinguin la nacionalitat que tinguin. M'ha agradat molt. I el nom d'avui... Uh -huh. uh -huh. Què no t'ha agradat, Joan, aquesta setmana? Avui m'ha indignat totalment el frau fiscal espanyol, que representa ja un 23% del PIB nacional. I sabíeu que esportistes com oh, Rafael Nadal, diversos jugadors del Barça, Luis Enrique, jugadors de la selecció espanyola, tots, el cantant Alejandro Sanz, o polítics com la família d'Artur Mas o el propi rei, entre d'altes, declaren menys diners a Hisenda degut a pràctiques de frau fiscal. És una vergonya. Indignant, sí, sí. Comencem amb l'Anna Polo. Bueno, Ana, què -qu -qu -qu -qu -qu és el que no t'ha agradat avui? Et sumes a aquesta secció? A mi no m'ha agradat que es paralitzi Catalunya per una neu que no ha existit. Vull dir, la nevada de fa dos anys ha fet molt mal i, i realment bueno, no, no entenc per què ens hem de preparar per una nevada que no ha existit. Yeah. Simplement és el que ha dit el Joan al principi del programa. No? És hivern, senyors. És hivern i ja està. Una mica de fred, sí, una mica de nevet, neu i ja està. Vull dir, no entenc perquè gent, nens fora de les escoles, universitats tancades... Hey. Jo estic a favor del fred, a mi m'agrada més el Més el fred, fred t'agrada? Sí. Jo no, jo estic a favor de la galó. Estiu. Ja et veig aquí, em se m'ha a corda. Oh, però... <laughs> és evident que a l'hivern ha de fer fred, i que si neva, neva. I no, sí, sí, no. És, és això el que, el que deia ella, no? que fa dos anys això, això ho ha fet molt mal. Molt mal. I, hòstia, que va cuint les universitats i tot. Sí, sí. Que, clar, a l'Autònoma han suspès dos dies les activitats? A l'UPC sí. també, Uh -huh. bueno, i el m'ha agradat doncs ha estat una iniciativa d'un centenar de persones que es diu este billete lo paga urdangarín que van decidir colar-se al metro, bloquejar les portes i doncs penso que està molt bé perquè realment és una estafa i una vergonya que ens cobrin dos euros per un billet senzill i la veritat és que la gent comença a estar farta sí, això sí, ho podem parlar a també sí, no? sí. el tema dels billets ja estàvem... les, les dues iniciatives aquestes de... perquè et surti el billet més gratis uh -huh. ai, més, més barat tu bé, què ens jo només us teves... porto un m'ha i és que Mèxic ha trobat una vacuna contra l'heroïna a veure, sona una mica estrany així com ho dic però bé, ve a ser una vacuna contra l'addicció de, la, de la heroïna i res, doncs estan cada cop invertint més diners amb aquests temes i eh, normalment el que faran és es començaran a donar aquestes vacunes, sobretot a nens i joves que, que, pues que són addictes a l'heroïna, que ja hi ha, hi ha molts problemes de droga, com, com sabem Bé, aquí, quins m'ha agradat portes, i no t'ha agradat? Jo, el, no el que m'ha agradat aquesta setmana, comencem sent positius és l'article del Quim Monzó que parlava sobre eh, sobre les models eh, però bé sobre les models. Llavors parlava de fer la pregunta de eh, quin, qui, per què les models no somriuen? I és una, una cosa realment doncs, curiosa d'explicar i és perquè llavors anava donant com diverses hipòtesis, no? que, que si era perquè no menjaven, que si era perquè... De fet el, és perquè els dissenyadors no volen que somriuin perquè un somriure d'una dona guapa distreu a no l'espectador i no es fixa el vestit. I re, realment, em va agradar l'article. Llegiu-lo si el trobeu per la, la Maroteca de la, de la Vanguardia i el Rap Viviu, perquè realment és molt molt molt, molt, molt xulo. Eh, però bé, avui tenim un programa com especial. Sí, sí, no, avui. perquè... Eh, moltes sorpreses. Moltes sorpreses. Volíem fer com una cosa un diari de Patrizia, aquí a sí, l'Andem Club. I bé, donem la benvinguda. És una trobada una mica especial. una trobada especial, perquè... Mm. belles amistats sí. coses, avui tant l'Anna Polo està aquí la, a... la distància se para molt sí, sí. I bé, sí. tenim la convidada en d'embanada tenim l'Anna la Polo que ara no està en res sí. i ha entrat al, al, al, aquí al, a la ràdio ha entrat una persona, una sí. noia no sé si tenen alguna cosa a veure Joan. No sé, jo crec que s'ha d'estapar Ell... i ho mirarà. la sí. conoces? puc destapar-me? i algú que fa molt temps que no veus puc? sí Oh, oh, no. oh. un moment d'amor a la ràdio sí. un moment d'amor a la ràdio expliquem una història perquè els oients que, no, que, no, que no la sàpiguen vale. endavant bueno, primer hi haurà un assassinat eh, del Joan Ferran com em fa estar ridícul a la ràdio amb un buf al cap i bueno, ha vingut jo l'hem passat, feia un programa de ràdio a Ràdio Premi Adal, escolteu-la escolteu tots perquè és sí. fantàstica. I, I bé, ho feia la meva amiga Aina, que aquest any s'ha anat a descobrir el món a Holanda. Hola Aina! Hola! I va aterrar fa dos dies i ha vingut a veure'm per sorpresa. Una sorpresa... Doncs, Vindrà aquí no. amb nosaltres i col·laborarà. Perquè hem volgut com, com que vosaltres <laughs> sentiu i bé, es, es, es suma aquí la taula i l'Aina, i seguim, seguim, amb la... seguim, seguim amb més contents i, i emocionats que abans. Però seguim. <ríe> doncs bé, el, el, aquest era el món que m'ha agradat. I el no bueno, un altre m'ha agradat és l'article que surt a la, a la revista Muy Interessante, eh? una revista que no havia... És Perquè... molt interessant, sí, Vaig sí. Vaig veure últimes investigacions, Verdades i mitos del pene. <ríe> <ríe> I realment és una, és, una, és una cosa molt interessant. Sí, sí. Una... Realment us vull llegiu-lo perquè parla de, doncs, del, del, del mite del significat doncs, dicim, el, el... una cosa la, la connotació de per, de per si l'altre és com el significat que culturalment li aportem al membre viril mm -hmm. i després amb molt... ja, ja no unes imatges molt agradables no? sí, també, la... també. No, sí. i surt, surt, la, surt doncs, el membre de, del Rasputin que com, com, com, com surt aquí 28 centímetres i va ser l'estrella d'una doncs, exposició de, de porno a, allà a, a Sant Petasburg. No de Pornogore, eh, però de porno. Sí, aprofitem sí. No, per preguntar a Josep Maria a com ha anat el, el festival de Pornogore eh, i quin èxit ha tingut. Què te l'ha anat? Hola. Hola Josep Maria. Bé, bé aviams, musicalment eh, és molt satisfactori i content, com sempre s'han cobert els objectius personal, molt bé el dia de cinema molt bé el dia de soroll i el dia de Grincourt va anar bueno. una mica d'això però ja... què, amb ganes de seguir l'any que ve, no? sí, suposo ara estic en el moment de descansar perquè com sempre doncs, ja m'haig de tornar a buscar una altra sala no dir, ja me'n tanca les portes de la sala de soroll per, per complir amb la idiosincràsia del festival no hi ha problema amb això ja veurem. Es, es, veurem depèn molt de la meva situació laboral com sempre la situació de la gent que porta ajudes econòmiques no sé, falten uns mesos sí, sí, o sigui que, la intenció és fer-lo Quants anys portes fent-lo ja? Quatre anys ja? Set edicions Home, la meva il·lusió seria arribar a la Desena i després fer amb la Desena una mega celebració claro, deixando la casa per la ventana Doncs aquí, tot el suport i que l'any que ve tornem a estar aquí amb el teu festival Un petit apuny, que parles de penis allà també va sortir una notícia d'una aranya que s'autocastra per copular a distància Secrets del penis Ens sí, apuntem, Així perquè... evita que la femella La mati uh -huh. T'apona I no pot anar altra mascle Esti a... fort a treure-li la descendència. Espaviladilla, espaviladilla. Curiositats del, del, sí. del doctor Joan Maria, que tenim aquí sempre per consultar-la. Ah, no, ho vaig llegir ahir en el diari. I em va, em, em va recordar l'Imperi de los sentidos. I vaig dir, a l'home no serveix això. Un cop te la talla ahir es queda morta. Per si et recomanem el, a, aquesta, aquest, aquest article, si el voleu llegir, hi ha una dieta doncs que a base de tomàquet... De, doncs, és molt molt molt curiós i més no. I el nom agradat d'avui és una notícia que he vist de, que han batat els cartells d'un nou nom film, d'un Francesc els sí, young. també en fixet, ja. Eh, no sé com es pronúncia, du Jardin o de Jardu, no? Sí. Jean du <laughs> eh, per què? Perquè un, us us, us descri que és un cartell on sobre un home amb un mòbil i amb una la, el, el, el, film, el, el, el, la pel·lícula es diu eh, Els infidels. I, i surt un home parant per a mòbil amb una dona que l'està com tocant per tot el pel, pel cos i la dona doncs, es veu d'esquenes amb la seva cara a la part de, del penis i després una altra, una altra, una altra foto amb, amb l'home com amb la amb, la, amb la amb les cames doncs, de la dona oberta i és un, ha estat combatat pel, pel govern francès perquè es deia que, que estaven en llocs exposats a, a llocs on menors podien veure aquestes Diguésme majes que algun notaven com a sexe. Uh -huh. I a, i a com potser doncs, una, el una al paper d'al dona una mica a degradarlo, no? Però jo no no, els als veus i per primera vista veig que és simplement doncs, l'humor de la pel·lícula i es queda aquí i crec que els, els nens abans avaç de parlar amb l'Anapolo hi han vist molt més i per això no els hi vindrà hi ha coses pitjors no com ara Hannah Montana veu, exacte, exacte, perquè la Hannah Montana és una nena com de la seva edat que porta una vida de superestrella de 20 anys en canvi això és gent gran que està fent coses i a part dubto que és bastant subtil pels nens, no crec sí, ni que sí. ho entenguin exacte, doncs per això ens upem una mica aquesta aquesta d'això, i l'Aina? l'Aina té algun no agradat o no m'ha agradat? no, no, no jo <laughs> pues res, doncs res, si us sembla, passem a la secció directa de Joan Ferran Secció directa. A secció directa d'avui serem breus perquè tenim moltes coses a fer i serà un únic tema, serà l'origen de la bandera de la Xina, l'origen d'aquest país pseudo comunista. L'actual bandera de la Xina va ser adoptada l'any 49 en el marc de la revolució comunista que va patir aquest país asiàtic i els seus colors i formes d'aquesta bandera no són arbitraris. Recordem que és una bandera totalment vermella i a la franja superior esquerra té una gran estrella i quatre estrelles al costat petites, no sé si ho mm -hmm. uh -huh. em, aquel, Per exemple, a la simbologia d'aquesta bandera és el color vermell, representa la revolució i els, els seus integrants, com la bandera del, de la Unió Soviètica, o les banderes que sempre han banderat moviments socialistes, però també el color vermell és un homenatge als Han, que és un grup ètnic xinès que constitueix la gran majoria, el 92% de la població de la República Popular Xinesa. D'aquests cinc est estels que parlem abans, tots tenen un, una justificació especial. Uh -huh. La més gran d'elles, que recordem que està a la franja més superior esquerra, té una grandària tres vegades exacta més gran que les altres i representa el comunisme. Un concepte que, clar, evidentment predomina sobre la resta. I els petits estels que estan col·locats més a la dreta, cada un enfoca en una de les puntes cap al centre, cap al gran estel, cap al gran estel comunista. I aquests, estels, aquests petits estels representen representen les quatre classes en les quals es divideix la societat xinesa conceptualment, que són, com deia Mao, els treballadors, els agricultors, la burgèsia i els capitalistes patriòtics, de aquells que acumulant els mitjans de producció, eh, servien a la Xina comunista de Mao. I fins aquí el sector director de voi, una mica curtet, però. Però bé, ens fem la punta aquest històric. Lo bueno si breve dos vegades bona, no? De ben. Sí, sí. Ben Re, resumint dem, seguim com sempre. Avui no hem tingut allò de, de... Que ha passat en dia, però, però avui tenim la notícia i és que avui s'ha mort ens hem de posar una mica seriosos perquè realment s'ha mort el, el que és el va ser el, el capellà si no vaig mal fixat de... deixem que anem fins a les necrològiques de la, de la vanguardia i s'ha mort el capellà de Dalí una cosa doncs realment canviarà eh, el món, no? Sí, canviarà el món el Narcís Costa Vella doncs, doncs, que va originar doncs, la cerimònia religiosa per la moda de Salvador Dalí a Figueres el, el 1989. Doncs, L'hem volgut recordar perquè hi ja és una figura doncs, del Dalí doncs, catalana i que, i que va com, canviar una mica la, la perspectiva del món doncs, hem pensat, calla, recordem i no, realment ens ha fet gràcia. No, gra... Gràcies. Ara, ara l'he cagat. <ríe> Coses del directe. Eh? Coses del directe. No ens ha fet gràcies, sinó que hem volgut homenatjar la figura del del Narcís Costavella. Molt bé. I, si us sembla passem a recomanar a recomanar el, a recomanar la recomanació de setmana. Sí, què ens Vinga. portes tu, Joan Ferran? Jo avui res, però. Avui no ens porta escalar recomanació, molt bé. No, I um. <laughs> L'Anna Polo, avui, la nostra convidada d'honor, avui sí que ens porta una cosa molt interessant, Anna Polo. Eh, sí, bueno, és una pel·lícula una mica, ja fa dos anys o tres que va sortir, però us la recomano moltíssim, és Gran Torino, del Clint Eastwood, i realment, bueno, ja, sempre Clint Eastwood, si sí, el Cesc diu que, que és una gran pel·lícula, sí, sí. sí, sí. Eh, doncs mira, sempre fa pel·lícules molt bones, no? Porta com 60 anys entretenint el públic, tant com a actor, així quan va començar amb el western, i ara, doncs, com a director, els últims anys i la veritat és que és una pel·lícula boníssima no? que va d'un excombatent a, a Corea que ja és gran i doncs al seu barri comencen a venir molts, molts xinesos a viure i és com ell va vivint aquest canvi perquè és superpatriota, patriota bueno, té una escopeta o una pistola s'enfada és... uh -huh. fins i tot amb els seus fills perquè es compren cotxes japonesos en comptes d'americans i bueno és com veure l'evolució d'aquest personatge no? i la veritat és que està super bé la pel·lícula la recomano molt, el Joan també que no té res a recomanar i la recomana i, uh -huh. i bé, no sé bé. Deutem. Jo vos Tu tens doncs altres recomanacions? De sí, jo avui també mar. porto... Últimament estic portant moltes pel·lícules, estic així ci cinèfil mira, sí. i en porto dos. Em, bueno, a part que primer abans hem parlat una mica del Club de los Poetas Muertos que ja vam fer un programa especial, doncs tornem a, a encoratjar-vos perquè la, la vegueu i la torneu a veure, la torneu a veure, no? Uh -huh. O oh, Capitán, Capitán". Capitán, mi Capitán I, i bé em, les recomanacions que porto avui doncs són en Busca i la Felicitat, que, com sabeu, és una pel·lícula sobre l'autosuperació de com un, un pare amb el seu fill de... de Smith, no? Sí, de Will Smith, mm. amb el seu fill d'uns 3 anys um, ha de superar una, un, un, o sigui, una fase econòmica que, que ja està fatal econòmicament, no? En, en estan du, dormint al carrer, bueno, fatal, sí. i acaba, acaba doncs, doncs mitjançant un gran esforç en um, ser un... tindrà una, una feina decent... Em, bueno, treballar en una empresa important i guanyar molts diners i canviar la seva vida uh -huh. em, i la segona és la reina d'Àfrica que és un, és un clàssic i re, que està molt bé que, jo l'he vist molts cops però recomano que, que, que el veigueu doncs pues ho apuntem i jo aquesta setmana el que, el que vull recomanar és un blog un blog de, del Roger Vilanova un, un nom que apunteu-vos-ho perquè serà un poeta de, dels de los malditos però del segle 23. No, no, 23 no, però del segle 21 XXI o 22, no sé I, I el teu segle és del Porto No, no, doncs, no realment ara en sèrio eh, el blog, eh, apunteu perquè és la polaritat del desencanto i bé, he, he rescatat no, l'únic poema que té en, en català perquè ell escriu més en castellà i, i, i diu així diu, és el primer poema d'un adolescent i diu deixa'm acabar-te el pató arrencat per la imaginació el que batega entre els satèl·lits emmarcats en els teus ulls rere parets blanques que no són orfes i només són buides esperant el primer moment per escriure't un poema i bé, és un primer tas, doncs que realment eh, de fet, el, el, el, aviam si el podem tenir un dia a entrevistar-lo aquí a La Revolta Cultural i serà un plaer al Roger Vilanova que des d'aquí li, li fem una abraçada i l'hem volgut com dedicar a aquest, aquesta recomanació i ara si us sembla Entrem ja a la revolta cultural que avui tenim l'Anna Polo i la seva amiga Aina, que ve d'Erasmus i serà un revivir l'experiència no, d'aquests anys El, el rotllo diari de Patrici eh? per somi el sí, sí. revolta La revolta cultural d'avui tenim més persones que mai, tenim concretament dues amigues eh, les dues estudiants de periodisme sí. Sí, sí, i una d'elles no s'ha anat d'Erasmus, però l'altra sí la s'ha anat a, Utrecht, a Holanda i per una mica de les experiències de l'Erasmus no ho teníem previst, però bueno estem <laughs> aquí el que va ser una emboscada, no? més o menys, més o menys. Sí. És, un, és, és un retrobament doncs, aquest, així, doncs, que l'espontaneitat és, és el millor d'aquesta vida mm -hmm. i des d'aquí m'hem volgut fer un experiment doncs, fer una entrevista espontània doncs, per mi, per ser fidels a la nostra filosofia... De tot últim hora, no? De, de, de, de programa. I bé, no, comencem per... Què com, com, tal tot? Com, com, com, <ríe> com esteu? Eh? Anem en sèrio, anem de veritat. Què tal tot? Molt bé. Sí. Quin curs feu de, de periodisme? Va? De periodisme quart, amb, jo dic quart, amb pinzellades de tercer. <coughs> bé, està bé. Oh, molt bé. Jo estic fent quart. I què tal l'experiència d'Utrecht? Perquè Tampoc és, un, és una ciutat, doncs... Bueno, a és... molta gent que hi va... Sí, sí, és una ciutat bastant estudiantil uh -huh. i bastant internacional també, perquè hi ha molts erasmus allà. I bé, estic supercontenta. Sí? Sí, sí, bé, molt, sí, molt, molt, molt, molt. I, I bueno, l'idioma, el problema d'idioma, és una barrera? A veure, allà el seu idioma oficial és l'holandès, però se molt bé l'anglès. És com la seva segona llengua. Llavors jo feia les classes amb anglès i em comunicava allà amb anglès. Però també feia un curset Holandès, bueno, un intent de coset uh -huh. i, bueno, alguna coseta sé, sí, però és supercomplicat, aquesta, és molt complicada aquesta molt llengua. Molt? Sí, bastant. Super. Sobretot la pronúncia, però, bueno. Bueno. Bé, és bé. molt xulo com aprendre-la. Sí, però... sí, sí, això sí. Em feia gràcia aprendre-la perquè ja que estic cinc mesos allà vivint... Vas anar-hi cinc mesos. Cinc mesos. Ah, molt bé. Sí, i clar jo crec que està bé que també els que vinguin aquí doncs que intentin aprendre català, que és la nostra llengua llavors jo em sento bé quan m'intenten parlar en català aquí i sent de fora és un detall, no? sí, és un detall, per som em va fer gràcia aprendre una mica l'holandès per dir quatre coses bàsiques, però uh -huh. bueno, menys sí molt bé i què, estudiaves estudia, o què? Uh, home, feia tres assinatures, sí les has aprovat? <laughs> encara no ho sé, però... Sí, és, és el mitjà que te'n vas a Erasmus i no... I no... I no clar, treballes sí. massa, no? Ah, exacte, I és una clar, mica no, festa. Sí, i... sí bé, bueno, bastant ah, festa. Ara et fan aprovar un mínim, eh? Bé, bueno, no sé tu, sí, però... Sí, sí, em fan sí? aprovar un mínim, un mínim però... però crec que bé. Vull dir, ho he fet mm -hmm. i fem fet... Bueno, bàsicament, eren treballs en comptes d'examens mm -hmm. i bé, crec que bé. I fe sí. fes pràctiques radiofòniques o coses així? No, no, no, no aquí va, aquí va. Perquè una pràctica en anglès deu ser bastant... No, no, no aquí va. Bé, bueno, a més, està fent com un programa... uh mm -hmm que era com una barreja entre periodisme, publicitat i comunicació i no era més aviat periodisme, era com més enfocat al màrqueting també i llavors feien coses més que no eren tema ràdio, tele, oh. no, era més enfocat. I, vos, que... Vosaltres quines expectatives teniu després de, de sortir de la carrera? O si sigui, voleu, a, a, en què us agradaria treballar del, del món periodístic? A, veure, a mi personalment m'agradaria una mica doncs, ràdio, telè... La veritat és que m'és igual, mentre pugui ser periodista seria molt feliç, però és que veig que entre condis o de Pilar Inglés acabaré. Perquè... <ríe> Bé, bueno, jo crec que el que hem de fer ara després quan acabem és fer algun màster o alguna per especialitzar-nos uh -huh. més, perquè quan acabes periodisme saps una miqueta de tot però no saps res concret i llavors aixeques una pedra i hi ha 10 periodistes, sí, o sigui, sí. has de fer alguna més per especialitzar-te. I més si ho fas a l'autònoma, que realment des d'aquí... No m'importa dir que el pla d'estudis és una merda. Penso... Crítics, sí senyor. Sí, sí, bé, doncs. <laughs> el no, no m'ha agradat de l'Anna avui. Sí, sí, és, també veritat, és, és veritat, és l però eh, jo ara que he estat aquests mesos allà, jo pensava que Holanda estava molt bé. i bueno, Potser era per la universitat on estava jo, sí, com... és pitjor que l'autònoma. Sí? O sigui, sí, sí, M'he o sigui, trobat amb professors que no tenien ni idea de res, i el sistema allà supercaòtic, super... bueno, no sé, molt, em va decepcionar això. Perquè Aina, tu el procés de com, decidir anar a Utrecht, com, com com va ser? Tu ja tenies pensat que volies anar Erasmus i, sí. i vas dir avui anar a, a Holanda, o tenies Exacte. pensat com sí. vols fer? Sí, o sigui, a mi em feia molta gràcia anar d'Erasmus, i bueno, Holanda era un destí que sempre m'havia fet il·lusió uh -huh. anar-hi, no? perquè bueno, és un país que sempre m'ha cridat l'atenció i mai havia anat, i vaig veure que podia optar per Utrecht, uh -huh i, bueno, ho vaig, vaig posar com a primera opció i me la van donar. Uh -huh. sí, perquè... L'Aina té molt bones notes. Sí, podeu explicar ja, ja sé que... Però la gent que, que també estigui com pensant d'anar a Erasmus, com, com, com es fa? Perquè perquè funciona amb un, amb un nota de tall, no? T'ho demanes a la universitat. Sí, a veure, cada universitat, suposo, bueno, que si tu vas a l'autònoma, a l'UB, on sigui, doncs uh -huh. et dona unes opcions, unes places on pots optar, i en funció del teu nivell acadèmic, o sigui, o sigui en de funció del de, teu expedient uh -huh. i també en funció de... O sigui, que si vas a Holanda, per exemple, et demanen anglès i et demanen Clar. un cert nivell d'anglès i si vas a Itàlia, crec que no et demanen res no, a, Itàlia... a Itàlia i a França, França la universitat si t'ho demanen, t ho, t ho demanen sí. però, però em sembla que com la universitat que com vas... Bé, bueno, jo vaig anar una, una xerrada daquesta i Erasmus. Mm. i com la universitat et, et, et vol certificar i ja que, ja que t -t tot ho concedeix que tinguis un nivell de francès, per exemple, per anar a estudiar a fora però com a títol em sembla que no, no et demanen on ve tu gos o un ve, no sé. Això depèn de la B2. universitat. O sigui, això depèn d'on sí. vulguis anar i tot. I, bueno, llavors tu fas una aplicació i agafen el teu expedient mm -hmm. i, i portes els certificats de conforme has fet aquest idioma concret i, i llavors doncs, fan com una mena de mitjana i si pots optar, doncs te la dono. Si no, doncs... Uh -huh. Però, bueno, tu... I, i una cosa que et molt interessant, el tema ajudes? Bé, el text... Um, és... Si, si no, és, és una mica ridícul, no?, aquí... No. Home, a veure, i a més... A veure, és lògica que sigui ridícul ara mateix, perquè jo trobo una aberració que em donin aquí, o sigui, que em donin una gran beca a mi quan s'estan fent retalls de tot arreu aquí ara mateix. O sigui, no... Yeah. Llavors m'han donat una cosa que és molt molt molt petites em sembla que eren 150 euros al mes amb això no puc fer res mm, perquè... vas, bueno, vas treballar o ja tenies estalviat no, és això, o sigui, ja tenia que estalviades i bé, bueno, ara, també quan, ara que hi he tornat doncs he treballar també doncs, per, per recuperar va, també va. el que he perdut no? perquè més volant és bastant car té un habitatge i tot era caríssim i això. I, bueno, i també hi havia una altra beca que és la beca Gaur que te la donava al govern uh -huh. la Generalitat uh -huh. però crec que ja no la donaran més l'any ah. que ve no la donen, o sigui, aquest era l'últim any. Hòstia, el sí, sí. retallades també, suposo. Sí, normal. I respecte a la societat d'Holanda, hi ha alguna diferència entre, sí, entre sí. societats, entre persones? Bueno, bueno, tenen un ritme de vida super diferent també, vull dir, bueno, aquí els nostres horaris ells ho troben super estrany perquè ell tenen un, ells tenen un ritme completament diferent, totes les botigues tancen a les 6, per tant, ho fan tot abans, sopen abans, bueno, mengen tot abans, i també tema... Bé, no sé, diuen que que, bueno, que a Espanya doncs, que tothom és molt relaxat i tot i és mentida. mentida bueno, no? Comparat en allà, vull dir allà bueno, fan tot molt lent, si vas al banc doncs bueno, t'has d'esperar perquè s'han de seu cafè Si o sigui, s'estan prenent el cafè mentre tu estàs fent la cua es després tí, on va, passa... Bé, bueno, tot és... A qualsevol lloc van sempre al seu ritme i acostumen a ser persones bastant obertes però els hi has d'entrar tu o si sigui, ells no et vindran a doncs a parlar, però si tens alguna pregunta o alguna cosa, doncs superbé i som molt amables i tal. Però has ser tu que has d'entrar en el seu cercle, no? Ells no vindran. per si vens, et reuen molt bé. El, te el tema econòmic està bé allà? O... Allà jo crec que viuen bastant bé. bé. Vaig estar parlant amb gent i deien que, doncs, que ara es notava més que, doncs, que hi ha una crisi, que se'ls està se repercutint a ells també, però comparat amb aquí està molt millor per exemple, una persona que acaba els estudis allà bueno, allà és molt típic fer almenys bueno, en aquestes ciutat on estava és molt típic fer econòmiques o empreses reals, adeicos d'aquestes no? i quan acaben doncs, quasi sempre tenen feina i el moment i el sou que comencen a cobrar és són 2.000 euros Hòstia. 22 anys i ja couen 2.000 euros sí, Potser haurem de començar a sortir tots d'aquí o bueno, vosaltres sí. podríeu anar com a corresponsals per exemple, a fora sí. De, de la ciutat d'Utrecht, eh, què ens em en podries dir? Perquè la gent no la coneix, alguna cosa així com que tingui... Quin interès així, turístic típic? Sí, que bueno, bueno, jo potser també perquè estic bastant enamorada d'aquesta ciutat. Ah, però no és no sé, que jo, no potser... jo la conec pel no sé, manifest... Sí, d'Utrecht. Sí. El... Sí, sí. sí, sí. Però bueno, és una ciutat que el centre històric és, és molt antic, és d'origen uh -huh. medieval. Oh. I ves molt maca perquè teno bon. els canals. Bueno, explica tu van aquellas no, mates, no. explica què és o oh, no perquè jo jo perquè estic ja com Bueno, estic super enamorada perquè porto cinc, cinc mesos vivim, però bueno, explica tu que ja has anat uns dies, que ho sabrà, vull dir, jo et diré tot meravelles. Jo em vaig aprofitar de l'Aina i la vaig anar veure un cap de setmana, i la veritat és que vem anar un dia a Amsterdam i després vem estar a Utrecht, i crec que em va agradar més Utrecht perquè jo m'agobio molt amb les ciutats grans i tot, i clar, Utrecht és super supermaca, amb els canals, tothom amb bicicleta, és així com diu ella, molt medieval, les cases com antigues, i, i és això, com que és més petitet que, que Amsterdam, doncs m'agrada més, és més acollidor. És acollidor no? sí, i molt acollidor, La veritat és que sí i la llegenda que la gent va sempre en bici, és cert? Sí, sí, és totalment cert. Vull dir, tothom, amb bici, els vianants és com que no tenim preferències. són és les bicicletes que tenen preferència. Està molt bé. Ara és un perill per gent com jo, que som una mica torpes, anem a fer amb la bici i... Me'n recordo que tant va sortir prou bé, eh? Sí. Bueno, no vas caure, jo ja m'ho ja havia caigut no sé quants cops. O sigui. <ríe> sí, sí, en dos dies no vaig caure, això s'ha de dir. És un mèrit. Això de les bicicletes, ara me la jugo perquè els joves també combinen amb una cara de no diguis res, que estigui malament. L'article deia que la, anar bicicleta no va bé pels, pels espermatosous. O sí sigui, que la gent d'Holanda, els nois deuen tenir, potser, que no va bé perquè el... el, el Explica'ns, Joan. No sé, no em vaig dir bon, res, tinc no, una pinzellada. No va bé pel, pel, pel, pels testicles anar bicicleta. I això què provoca? Que, que et quedis no, esteril? Que el, no, que no estiguis tan bellosa m'ha fet gràcia, no sé sí, sí. he connectat. A mi m'agradaria aprofitar que, que m'està escoltant tota la meva família per saludar-los. Sí, aprofitem ja, també per saludar el Guillem, que La meva tieta està escoltant tot RAC, l'empresa RAC que està escoltant en aquesta emissora ara mateix i els meus pares, també per, per, per, per enllaçar la pregunta de, no vas trobar a faltar la família o els amics Exacte. a sis mesos tan lluny? Sí, sí, una miqueta sí Sí, al principi sobretot, i sí, però bueno, també ho feia que estàvem dues noies més que són catalanes i que ens vam conèixer més. O sigui, ja les vaig conèixer un més abans perquè totes sabíem que anàvem juntes i ens vam intentar conèixer i tal, i bé, però ens hem fet molt i molt amigues allà i llavors ens hem donat molt de suport. I bé, estic... Clar, també com que estàs veien coses noves i tot, doncs, clar, i a més és això perquè cada dia és com una experiència nova. Perquè, bueno... A més, coneixes moltíssima gent clar. i gent de tot arreu, d'Austràlia, de Xina, de Corea, vull dir, una passada. I bé, bueno, hi fas moltes coses i... Bé, bueno, jo crec que és una vida una mica irreal, també, perquè això no és el món real, vull dir, estàs allà estudiant, entre cometes, i fent més aviat vida social. Mm -hmm. I bé, està molt bé, però clar, això no és per sempre, llavors... Però de faltar, no? Sí, clar, sí. com dos dies aquí, tot just, i clar, és com una mica un xoc, no? Clar. Però bueno, també em fa ganes d'estar aquí bueno, i tornar amb la uni d'aquí, amb la gent d'aquí i tot. Com aprofitar l'experiència aquesta doncs, per per la vida com real. Que, sí, no? sí, sí, sí. Agafes l'experiència que has viscut durant aquests 5 mesos o 6 mesos que has estat allà i, i, ho, i ho aportes a la teva vida i la viviança personal doncs, per sempre. Sí. Sí, sí, sí, està molt bé. Jo crec que és per això el d'Erasmus, no? O -o -o, la idea que tinc jo d'Erasmus que és com més enllà dels estudis, o més anar sí. a fer l'experiència personal. una mica, em conèixer a món, no? Em... Sí. I aprendre a estar tu sol, no? Espavilar-te. Sí, és sí, també conèixer-te una mica tu mateix, jo crec. Ah, mm -hmm. Sí, sí. I, no ho sé, això m'ha fet també obrir-me més de com de mentalitat i de... Bueno, no sé, és que jo crec que et canvia l'Erasmus, jo ara estic totalment canviada, però bé, positivament, eh? estic molt contenta. O sigui, el recomanes, no?, en general? Sí, el recomano, totalment. I... Doncs mira, és la, és la recomanació de l'Aina. Ara seguiràs fent el segon semestre l'autònoma? Sí, seguiré, sí. Segons. La rutina de sempre. Sí, bueno, són tres assinatures, també, no? Ah, I vaig de tardes. I, i acabes sí. la carrera ja, no? Ara vindrà ara. de tardes amb mi. Sí, ara n'hiro amb l'Ana allà, sí, sí. Bueno, acabo I... la carrera, però, bueno, clar, a semestre, o sigui, al setembre haig de fer dues assignatures més que no vaig poder fer aquest semestre mm -hmm. i pràctiques i ja hauré acabat on sí. t'arradaria fer, fer les pràctiques? no ho sé, però bueno suposo ràdio o premsa, no sé encara hem de veure totes les opcions però, però sí mm. tu anes també a ràdio, no? a ràdio Sí, la veritat és que sí, però clar, tinc amigues meves que ja estan fent pràctiques i no sé, perquè una mica ets l'últim mico i et tenen trucant a gent i ja està, i tampoc no fes moltes coses. Llavors, mm. bueno, oh. estigui... i després, evidentment, ara no hi ha lloc i et fan fora, vull dir, no continues. Aquí sí, aquí sí que hi ha sí, lloc. Sí, aquí hi ha... sempre hi ha lloc, no? Esteu, sí, gràcies. Sí, vull dir, esteu ben rebuts aquí a Tandem Club per, per venir a dir i ja, parlar-nos de l'Erasmus. Un tema molt interessant perquè és com un a l'època universitària doncs, a la tercer, quart i et planteges a, doncs, ara, a fer aquesta experiència i bé, ha sigut com un, un moltes gràcies per hem tingut la retrobada aquí del, de dues amigues i a sobre hem tingut doncs, experiència de, de l'Erasmus Gràcies per venir, Aina i, i Anna. I ara comencem amb l'última secció del programa. Sí, passem al ah. tot o res. Al tot o res. Eh, que avui, Joan, ens portes un grup que no és, no és tan tan desconegut com els altres que potser que t'havíem parlat. És, és més tot que res, no? Diguem, ja Sí, sí. sí és, i... Tenen bastant el tot. Bastant dins, és un grup que crec que el, el que li passa al grup pràcticament és que no tenen massa resò mediàtic degut a l'estil musical que toquen, que no és un estil molt, molt comercial, però que és un grup boníssim. És un grup que malgrat que ara no li agraïgui Avui escoltarem una cançó que porta el seu nom, ja ho veurem. És, parlem del grup Rosa Luxemburg. Si els últims dos programes vam baixar més cap a València per parlar d'aquests grups catalans que normalment no s'urten a les ràdios, avui parlarem d'un grup... Avui parlarem d'un grup de, de Barcelona, un grup de la ciutat, aquest grup Rosa Luxemburg, que comença la gira de presentació aquest 2012 del seu nou disc titulat Classe Mitjana. Després tenim una, una anècdota que va passar a la campada jove de no sé quants anys fa... No, d'Arnosa Luxemburg. Quin era, quin era? Bé, tenim, tenim moltes anècdotes perquè el cantant, el, el cantant, hòstia, no em surt el nom, cosa del directe, em va ser molt... <ríe> bonito, meu, bonitó meu, a, a Pax, a una mena de cau que no, anava quan, quan tenia 16-17 anys i que és una gran persona. Sí, no te'n recordes el seu nom, però és una gran persona. Qui... A, mi, a mi em van explicar, jo no hi era, però em sembla que em vas explicar tu, Joan, que una acampada eh, eren dels grups així com que no eren dels principals del cartell, sinó que eren dels els novells i no tenien ningú i tocaven a, les, a la tarda i perquè hi hagués gent hòstia, del públic hòstia, és un grup que li agrada molt crear atenció. Pol Fuentes ara m'acaben recordar el seu nom el, el teclat també el vaig tenir el, el Llure és, és un grup fantàstic i per tenir públic recordem que a la Campada Joa hi ha gran escenari on posen els grups uh -huh. famosos els grups comercials i el Petit que és on toquen grups novells grups que això, que grups que no tenen molt supermediàtic. Ah, I en aquest grup tocava Rosa Luxemburg, a les vui del vespre sí i no hi havia ningú. tothom estava en de futbol no, no, i no estava perdut i hi havíem, pues, 30 40 persones. I els van dir, "Bueno, passarem el que teníem previst, però no del tot, per crear l'atenció I van començar a cridar consignes feixistes <ríe> I i clar, a la JERC es van posar com una moto i des de bors no han tornat a l'acampada jove però aquell per públic. Aquell per aquell concerts va començar a omplir de gent, va començar a guirar viva Franco. Super fort, perquè clar, recordem que sentia per tot el ressinta viu Espanya, con esto Franco no, pa... Ay, Franco no passava, coses així sis, van començar a llançar plàtans al públic, plàtans <laughs> al públic. El teclista va començar toca amb els peus. Vamos, no sé, va venir les jar que amb aquests tíos, com es diuen, perquè no tornen aquí. I, però bé, bé, aquell públic va passar va passar de 40 a ser 400 tranquil·lament. I van fer el concert, o sigui, van poder sí, sí. continuar el concert tranquil Van seguir, van seguir, però després... la, la, la gent ho va entendre, que era... O, o sigui... Sí, la gent s'ho va vendre en broma, però clar, la gent, encuriosida, anava a dir estan dient aquests tios, perquè no sé... Clar, clar, clar. De rock català a consignes feixistes, tot el qual. El màrqueting... No, que això sí, sí. Molt, moltes vegades, sí. ara... Sí, la publicitat d'aquesta... Agui ja ja tenim... Tu havies fet una mica de publicitat, no, dius? Bueno. Com es diu, aquesta publicitat que és com... Um, és negativa però alhora positiva no? perquè és publicitat publicis, o no. Sí, no. recordem no. també que en aquella mateixa acampada, el concert l'escenari gran, no, l'acampada de l'any següent el grup Papet i Marieta, que també un dia podíem posar una cançó, es va despullar íntegrament 100% despullat davant de, de, de doncs, no sé si hi havia 30.000 persones, a ballar despullat, i clar, també diu, mira a mi no, no fa vergonya i mira, m'ho passo bé i així ens sonéssim com el grup d'aquell tio que es despulla i és una mica de, de publicitat més enllà de, de, de l'estrict anunci a una no revista no sé. o així. I, bueno, ja per acabar el programa no sé quants minuts queden. Recordar també que, que Rosa Luxemburg va fer una cançó de, de per tribut a Sau, el disc davant de, sí, sí, sí. de que avui lleguem tot amb Sau i els Joan Marí m'està batat. Sí, ja. De, la, la cançó famosa de Enés Indutut Continuar. Van fer la versió que, personalment, des d'aquí ens agrada potser més que l'original. I sí, ara sí. ja sí. posarem un dia perquè s'accionarà moltíssim a la ràdio Sí, sí, els podeu però... trobar a Spotify, tota la seva discografia a Rosa, Rosa Luxemburg, tal qual com la política comunista alemanya i, i sí, sí, si voleu més informació pues ja sabeu, tenen pàgina web, MySpace ja Escol Doncs escoltem la cançó Quines cançons portes avui? Ara escoltarem la cançó L'Anna que a L'Anna li agrada molt i que és molt maca i que és de, del disc anterior aquest nou que recordem es diu Classe Mitjana i que comença a girar la presentació aquest 2012 Si us sembla, escoltem-la T'ho estic dient a tu en això. No està tan malament, això, d'haver vingut amb tu. Just quan penso que no està tan malament això de venir amb tu, em trobo a Beverly Hills passejant sol, mm? Avui pot ser del que tants cops li havien parlat. Potser que acaba una tapa i ella fa tard s'espanta. Ho amaga. Perquè què un u... ara hem sentit l'Anna, una cansa molt canyera, no, Joan? Sí, sí, fantàstica, m'encanta. Bé, només que arribem al final i ja cap a les sí, tres. Doncs, molta gràcies per ser aquí amb nosaltres, l'Anna, ah, i l'Aina, i l'Aina, i l'Aina... Com ehm... pots? I bé... L'Anna, <laughs> bueno. i l'Aina, <laughs> i que, abrere, que aquesta trobada de tornada a Barcelona, doncs que, que et sigui igual de guai que i com ja sabeu, tornem divendres que ve a 100.5 FM, a Ràdio Ciutat Vella de 2 a 3 a, a l'hora de dinar, Va, ja, i ara acabarem ja, ens espedirem, ens acomiarem... Perquè la... és que és inútil continuar el programa, Exacte. no? De manera, sí o no? A, uh, res més, no? Que vagi bé! Adéu!